Розділ двадцять перший, у якому знову з'являється червоний голяр і чорний віз, а на возі 500 з гаком гривень, а все через те, що Рейневан знову погнався за спідницею. Десь у полудні дорогу йому перегородив бурилом, широчезна смуга землі аж до далекої стіни бору, заповнена поламаними стовбурами, які лежали покотом, захрещеність по розбиваними колодами, безлад переплетеного гілля. Хаос по викручуваних немовби в муках, вирваних із землі коренів і лабіринт вирв, були суголосними стану його душі. Алегоричний краєвид не тільки затримав його, а й змусив замислитися. Після прощання з князем Боликом Волошиком, Рейневон апатично їхав на південь, туди, куди вітер гнав кучугури червоних хмар. Власне, він і не знав, чому вибрав саме цей напрямок. Чи тому, що перш ніж від'їхати, Рейневанові вказав цей напрямок Волошик. Чи він інстинктивно обрав шлях, який віддаляв його від місць і справ, що викликали в ньому страхи відразу? Подалі від Стерчів, Счегума і пана фон Ласана, від Гайна фон Чірна, Свидницької інквізиції, замку Штольц, Зембець, князя Яна і від Аделі. Вітер гнав хмари так низько, що здавалося ще трохи, і вони зачепляться за верхівки дерев, що стояли за бурломом. Рейни зітхнув. Ох, як заболіли, як зачепили за серце і вгризлися в печінки холодні слова князя Булика. У зембицях йому вже нічого шукати, господи. Ці слова, можливо, саме тому, що такі безжалісно відверті, такі правдиві. Заболіли Рейнованові більше, ніж холодний і байдужий погляд Аделі. Ніж її жорстокий голос, коли вона нацьковувала на нього лицарів. Ніж удари, які через це посипалися на нього, аніж навіть ув'язнення. «У зембицях йому вже нічого шукати. У зембицях, до яких він прагнув, сповнений на надії і любові, опри небезпеки, ризикуючи здоров'ям і життям. У зембицях йому вже нічого шукати. Отже, – подумав він, – вдивляючись у плутанину коренів і гілок, – у мене вже ніде нічого не залишилося. Та, може, замість того, щоб утікати, щоб шукати того, що вже немає, чи не краще повернутися до зембиця? Знайти можливість зустрітися вічнавіч з невірною коханкою. Щоби не мов той лицарь з балади, котрий закинутою легковажною дамою-рукавичкою, війшов у клітку до левів і пантер. Кинути Аделі в обличчя, ніби рукавичку, гіркий докір і холодне презирство. Подивитися, як негідниця блідне, як бентежиться, як заламує руки, як опускає очі, як тремтять в неї губи. Так, так, хай буде, що буде, аби... Тільки побачити, як вона блідна, як соромиться, поганьблена своєю власною зрадою. Зробити так, щоб вона мучилася. Щоб їй дошкуляло сумління, щоб їй діймали докори. «Ще чого?» – озвався Рейнованив здоровий глуст. «Докори сумління? Дурню ти! Вона розсміється, накаже знову тебе побити і посадити у вежу. А сама піде до князя Яна, і вони обоє вляжуться в постіль і будуть кохатися та де трахатися так, що ложе затріщить». І не буде там ні докорів, ні жалів, буде хіба що сміх, вони смішки над наївним дурним Рейнмаром з беляви додадуть любовним забавам смаку й вогню, немов пряна приправа. Здоровий глуст, як констатував Рейневан без ані найменшого подиву, промовляв голосом Шерлея. Кінь Генрика Гекеборна заіржав, затрусив головою. Шарлей, подумав Рейневан, поплескуючи його по шиї, Шарлей і Самсон. Вони залишилися в зембицях. Залишилися? А може, як тільки його було заарештовано, одразу вирушили в Угорщину, раді, що нарешті й позбулися клопоту? Чарлей ще зовсім недавно вихваляв дружбу, мовляв, це така велика і прекрасна річ. Але дещо раніше і звучали ці слова якось правдивіше і щиріше. Заявляв, що для нього має значення лише його власна вигода, його власне благо і щастя, а решта може йти під три чорти. Так він казав, і взагалі. Взагалі я дедалі менше йому дивуюся. Кастилець гакеборно знову заіржав. Йому відповіло іржання. Рейнавон Різко підняв голову. Саме вчасно, щоб встигнути помітити вершника на краю лісу. Амазонку. «Ніколета!» – здивовано подумав він. «Ніколета світловолоса. Сіра кобила, світла коса, сіра накидка». Це вона, однозначно вона, однозначно. Ніколетто побачила його майже тієї самої миті, що й він її. Але всупереч очікуванням не помахала йому рукою, не гукнула радісно і весело де там. Вона розвернула коня і кинулася навтюки. Рейневан не замислювався довго. Точніше кажучи, не замислювався ані миті. Він зірвав кастильце з місця і кинувся вслід краєм бурелому, галопом. Вирви та ями загрожували поламати ноги жеребцеві та зламати шию вершникові, але, як було сказано, Рейневан не думав, кінь також. Коли він слідом за Амазонкою влетів у бір, то вже знав, що помилився. По-перше, сивий кінь був не вже знайомий, йому чистокровною жвавою кобилою, кістлявою, незграбною шкапою, яка йшла чвалом по папоротях важко і зовсім неграційно. Дівчина, яка сиділа на шкапі, не могла бути ніколеттою світловолосою. Смілива і рішуча Ніколета, себто Катажина Віберштайн, виправив він себе подумки, не їхала би, і це, по-перше, у дамському седлі. По-друге, не зіщулювалася б в ньому так генебно, не озирнулася б з переліку і не пищала б так пронизливо. Абсолютно точно, вона би так не пищала. Коли нарешті до нього дійшло, що він, ніби критин чи збочинець, ганяється по лісах за незнайомими дівчатами, було вже занадто пізно. Амазонка під акомпанемент гупання копит і вереску виїхала на Галявину. Рейневан виїхав зразу за нею. Він хотів було стримати коня, але норовистий лицарський жеребець не дав себе зупинити. На Галявині були люди. Коні – цілий невеликий кортежик. Рейневан помітив кількох пілігримів, кількох францисканців у коричневих рясах, кількох озброєних алибарників, оглядного сержанта, запряжений парою коней фургон, накритий чорною просмуленою мішковиною, чоловіка на вороному коні у бобровому ковпаку і плащі з бобровим коміром. Чоловік, своєю чергою, помітив Рейневана, указав на нього сержанту та збройним. «Інквізитор!» Із з жахом подумав Рейневан, але одразу зрозумів свою помилку. Згадав. Він уже бачив цей віз, бачив уже суб'єкта в бобровому ковпаку і комірі. Хто це їм сказала дзершка Девірсінг? у фільварку, де вона стояла зі своїм табуном. Це був колектор, збирач податків. Удивляючись у накритий чорну мішковину віз, він усвідомив, що бачив цей екіпаж і дещо пізніше. Згадав також і супутні обставини, через що йому в тієї миті захотілося втікати. Не встиг. Перш ніж Рейн-Иван зумів розвернути коня, що приступав ногами і шарпов головою, до нього чвалом під'їхали озброєні люди. Оточили його, відрізавши від лісу. Побачивши, що став мішенню для кількох натягнутих арбалетів, Рейневан відпустив повіддя і підняв руки. «Я випадково!» – закричав він. – «Через помилку, без злих намірів!» «Будь-хто може так сказати!» – відповів під'їхавши бобровий колектор. Він дивився надзвичайно похмурим поглядом, розглядав його настільки уважно і підозріливо, що Рейневан завмер очікуючи неминучого і найгіршого, тобто що колектор його впізнає. «Гоп-гоп, стривайте, я цього молодці знаю!» Рейневан ковтнув слину. Це явно був день відновлення знайомства. Тим, хто кричав, виявився Голіард, з яким Рейневан познайомився в Раубрітерському Кромоліні. Той самий, котрий читав гусицький маніфест, а потім разом з Рейневаном ховався в сирниці. Немолодий, у кабаті з вирізаною зубчиками баскою та в червоному рогатому каптурі з-під якого вибивалися кучеряві пасма волосся з уже доволі виразною шпакуватою сивиною. «Я добре знаю цього янака», – сказав він, під'їхавши. «Він з порядної шляхти. Його звати Рейнмарфон Хагенел. Чи не нащадок того відомого поета?» Риси обличчя бобрового колектора трохи злагідніли. «Ні». «А чому це він стежить за нами? Іде слідом за нами, а?» «Та яким же слідом?» випередив фиркнувши червоний Гулярд. «Сліпі ви, чи що? Та він же з бору виїхав. Якби стежив, їхав би трактом, слідами коліс». Хм, ніби і правда. То, кажете, ви знайомі?» «Як пити дати», – весело підтвердив Гулярд. «Я ж його ім'я знаю, а він моє, що мене звати Тибальтрабе. От скажі нам, пане Чурейнмар, як мене звати?» «Тибальтрабе. От бачите?» На такий неспростовний доказ колектор кашлянув, поправий бобровий ковпак, наказав солдатам відійти. «Вибачте, справді, ну то вже я обережний, але я змушений бути пильним. Більше тут сказати нічого. Що ж, пане Хагінал, можете їхати з нами?» Радісно докінчив Гулярд перед тим непомітно підморгнувши Рейнованові. «Ми до барду разом, бо так вкупі воно надійніше і безпечніше». Кортежик рухався повільно. Вибоїста лісова дорога обмежувала швидкість запрягу до такої, яку легко могли підтримувати піші. Четверо прочан з костурами і четверо францисканців, що тягнули маленький візочок. Прочани усі як один мали синьо-червоні носи, які переконливо свідчили про любов до міцних напоїв та інші гріхи молодості. Францисканці були молоді люди. «Брочани і брати-мінорети», – пояснив Голіард. Теж прямують до Барда, до святої фігури на горі, знаєте, Мадонни Барцької. Знаю, перебив Рейневан, перевіряючи, чи ніхто не підслуховує, особливо колектор, що їхав біля чорного фургона. Знаю, пане, ти Балі, рабе, а якщо чогось не знаю, то так уже воно видно і має бути, обрізав Голіард. Не ставте зайвих запитань, панечуре, Інмара, і будьте хагенав, не біляв, так безпечніше. Ти був? Здогадався Рейневан у Зембицях. Був і дещо чув. Того вистачило би здивуватися, побачивши вас тут, у Голиньовських борах. Розійшовся поголос, що ви у вежі сидите. О, і гріхів вже вам понаприписували. Пліткували, якби я вас не знав. Проте знаєш. Ну, знаю, і добре до вас ставлюся. Тому й кажу, їдьте з нами, добардо. Ради Бога. Та не витріщайтеся ви на неї так, чу, Мало того, що ви її по лісі ганяли». Коли панна, що їхала на чолі кортежику, обернулася вперше, Рейнево навіть зітхнув. Вражений і здивований. Як він міг сплутати цю бредулю з Ніколеттою з катежиною Біберштайн? Волосся в неї було, що правда-то правда, майже того ж кольору. світла як солома. Частий у шльонську результат змішування крові світловолосих батьків з налаби і світловолосих матерів знадварти і просних. Але на цьому подібність закінчувалося. У Ніколетти була шкіра, як алебастер, чоло підборіддя у цієї от дівчини прикрашали цяточки вугрів. У Ніколетти очі були як волошки, а в прищуватої дівчини ніякі, водянисті й увесь час пожабічемо виблишені, що можна було приписати переляку. Ніс надто малий, карпат зате губи надто тонкі й бліді. Що там, видно, почувши про моду, вона вискубувала собі брови. Але з жалюгідним результатом. Замість того, щоб мати модний вигляд, але вигляд як дурна. Враження доповнював одяг, вона носила тривіальну шапочку з кроля, а під топанчею сіру суконечку простого крою, пошиту з нікудишньої нерівно пряданої покуйовдженої вовни. Катажина Біберштайн, мабуть, і своїх служниць уліпше вбирала. Погануля, подумав Рейниван. Бідна погануля, їй бракує ще тільки цяточок віспи. Але в неї все ще попереду. Лицар, який їхав пліч-опліч з дівчиною, мав цього не можна було не помітити віспу вже позаду. Коротка сива борода не могла приховати її слідів. Упряж гнітка, на якому він їхав, була сильно обтріпана. А кольчуг на кшталт тієї, що була на ньому, не носили вже з часів легнітської битви. «Убогий лицар», – подумав Рейнман, – «яких багато! Дрібнопомісний вассус васалором весал Васала, латина. Везе доньку в монастир, бо куди ж її ще? Хто б такої захотів, тільки клариски або цистерціанки. Та перестаньте ж, шикнув Голіард, витріщатися на неї так не личить. Що ж так справді не личило? Рейнеман зітхнув і відвів погляд, повністю зосередившись на дубах і грабах, що росли по дорозі. Але було вже пізно. Голіард стиха вилився. А вбраний у Легніцьку кольчугу лицар зупинив коня і почекав, поки до нього під'їдуть. Міна в нього була дуже серйозна і дуже похмура. Він гордо підняв голову, уперся рукою встигно біля самої рукояті меча, такого ж немодного, як і кольчуга. «Шляхетний пан Хартвіг фон Штітенкрон!» Відкашлявшись, представив його тибель траба. «Пан Рейнмар фон Хагінау. «Шляхетний Хартвіг фон Штітенкрон?» Якийсь час дивився на Рейниван, але всупереч очікуванням не запитав про кревну споріднення зі славетним поетом. Ви налякали мою доньку, мись пане, гордовито заявив він, ганяючись за нею. Прошу вибачити. Рейниван поклонився, відчуваючи, як у нього червоні щоки. Я їхав за нею, позаяк помилково. Прошу вибачити їй теж, якщо дозволити, попрошу стану навколішки. Не ставайте, відрізав лицар. Залиште її в спокій, вона боязка, несмілива, але добра дитина. До барде її везу. У монастир? Чому? лицар насупив брову. Ви так вважаєте. Бо ви вельми побожні, виручив Рейневана зі скрутного становища Гулярд, бо ви обоє маєте надзвичайно побожний вигляд. Шляхитний Хартвіг фон Штітенкрон перехилився із сідла, захарчав і сплюнув. Зовсім не і зовсім не по лицарському. «Дайте спокій, ми йдучці, пане фон Хегенау», – повторив він. «Цілком і назавжди. Зрозуміли?» «Зрозумів». «А ти добре, кланюся». За якусь годину їзди накритий чорною мішковиною віз за грузу болоті. Щоб його витягнути, довелося солідно залучити всі сили, не виключаючи братів-міноритів. Звичайно, до фізичної праці не опустилися ні шляхта, тобто Рейневан і фон Штітенкрон, ні культура і мистецтво в особі тибальда Раби, бо брового колектора цей інцидент страшенно рознервував. Він бігав, лаявся, сипав командами, неспокійно оглядався набір. Видно, він помітив погляди Рейневана, бо як тільки екіпаж вивільнили і кортеж рушив, вирішив, що треба пояснити, в чому річ. Вам варто знати почав він, завівши коня між Рейневаном і Голіарда. «Що йдеться про вантаж, який я везу? Щиро кажучи, неабийкий». Рейневан не прокоментував. Зрештою, він прекрасно знав, про що йдеться. «Так-так». Колектор понизив голос, дещо боязко роззираючись. «На цьому возі ми веземо не аби що? Іншому комусь я би не сказав, але ж ви шляхтич з порядного роду і погляд у вас чесний, тому вам скажу». «Ми веземо зібраний податок». Він зробив паузу, почекав, чи не буде запитань. Не дочекався. «Податок ухвалений Франкфуртським Рейхстагом. Спеціальний, одноразовий. На війну з чеською яресю. Кожен платить залежно від маєтності. Лицар – 5 гульденів, барон – 10. Духовні особи по 5 відсотні зі свого річного доходу. Розумієте? Розумію». А я колектор зібраний, везу на возі у скрині. А я того треба вам знати чимало, бо в зембицях я отримав належне не від якогось там барончика, а від фугарів. Бо не має дивувати, що я обережний. Усього тиждень, як на мене, напали, неподалік Рихбаха, біля села Лютомія. Рейнемон і цього разу не озвався і нічого не запитав, тільки покивав головою лицарі-грабіжники. А ще й така зухвала шайка, сам Пашко баба, його впізнали. Нас би неодмінно повбивали. Але, на щастя, пан Зейдліц прийшов на допомогу, прогнав негідників. Сам у отримав поранення. І це його страшенно розлютило. Клявся, що реобрітером відплатить. І слова свого таки й дотримує. Зейдліці вони пам'ятливі. Риневан облизнув губи, усе ще машинально киваючи головою. Пан Зейдліць у запалі кричав, що всіх їх переловить. І так зробить, так замучить, що навіть цешинський князь Ношек розбійника Хшана так не замучив. Та ви знаєте, що його сина вбив, молодого князя Пшемика, пам'ятаєте? Нерозпеченого мідного коня вилів його посадити, а розжареними до білого щіпцями і гаками тіло рвати. Пам'ятаєте? Хе, з вашої міни бачу, що пам'ятаєте. Отже... Добре склалося, що я міг панові Зедліцу сказати, хто ті грабіжники були. Пашко, як я вже сказав, Римбаба. А де Пашко та Мікунові Трам, а де ці обидва? Там годі й гадати, ноткервий рах, старий розбійник. Але й інші там були. Я теж панові Зедліцу описав. Величезне якесь одоро було, а пика дурнувата, ну зовсім ніби не з розуму. Менший типчик, такий собі горбоніс. Як тільки глянеш одразу, збагнеш, що мерзотник. І ще молодик, порубійку вашого віку. Такої, що й ви статури. Трохи навіть на вас схожий, здається мені. Та ні, ще верзовий інак, пригожий шляхетний, з виду. До як святий Себастьян зобразив того по очах було видно, що придурок. Отже, розказую я, розказую, а пан Зейдліц як не крикне, мовляв, Знає він цих гультіпак, чув про них, його свояк пан Гуцелін фон Ласан Теж таких переслідує цих двох, Горбоносово і Порубіка. За напад, що його тів з чегомів вчинили. Тільки гляньте, як долі переплітаються. Дивуєтеся? Зачекайте, зараз ще краще буде, а тоді вже буде, що дивуватися. Я вже отот -от мав із зембець виїжджати, аж тут мені пахолок доносить, що хтось біля воза крутиться. Я зачаївся, і що бачу? Той самий Гурбоніс і той самий Велетинтелепин. Чи ви таке бачили? Які зухвалі негідники!» Колектор аж захлиснувся від обурення. Риневон кивав головою і ковтав слину. «Тоді я щодухо, – продовжив метар, – до ратуші. Повідомив, подав донесення. Уже їх там, певно, і впіймали. Уже їх у підземелі майстер на колесо прилаштовує. Міркуєте, що було задумано? Ці два лотри з тим третім парубійком – Найнакше, як для раубрітерів, шпигували. Давали знати банді, на кого влаштовувати засідку. Я боявся, чи вже десь на мене на гостинці не зачаїлися сповіщені. А ескортний, як бачите, більш ніж скромний. Усе зембецьке лицарство воліє турніри, учти, забавить, хутанці... Так що страх, бо ж і життя мені миле, але ж шкода, щоби до лап грабіжникам потрапили ці п'ятсоти лишком гривень, адже на святе діло призначені. Ну, певно, що шкода, додав Голіарт. І певно, що на святе. Ба на святе й добре, вони не завжди в парі йдуть. Хі, отож, я й дорадив пану колектору уникати головних трактів, отихцем, лісами, прошмигнути шахмах до бордо. І хай нас береже Бог. Колектор підняв очі догори. «І патрони податкових зборачів святі Адапти, Матвій і Матір Божа Барцька, котре чудесам славиться». «Амінь, амінь!» Завукали, почувши це, прочани з костурами, що йшли біля возу. «Слава при святій Дєві, покровительці та заступниці!» «Амінь!» Завелали хором брати Мінюрити, що йшли по інший бік возу. «Амінь!» До дев фон Штітинкрон, а поганулі перехрестилася. Амінь. Закінчив колектор. Святе місце, пане Хагинау, скажу я вам. Бардо, видно, полюбила його матір Божа. Знаєте, люди говорять, що вона знову на Бардській горі з'явилася і знову плаче, як тоді, у 400-му році. Одні розповідають, що це віщує нещастя, які незабаром упадуть на Бардо і весь шлянськ. «Інші кажуть, що матір Божа плаче, бо віра занепала, схизма шириться, гусите!» «Ви всюди тільки гуситів бачите та єресь винюхуєте!» – перебив Голіард. «А чи не здається вам, що присвята діва може плакати зовсім з інших причин? Може в неї сльози льодяться, коли вона дивиться на священників, на Рим, коли бачить Симонію безсоромну розпусту злодійства віровідступництво і єресю врешті-решт. Бо чим вже, як не єресю, є діяння всупереч Євангеліям? Може, Матір Божа плаче, коли бачить, як при святі таїнства стають фальшою та іграми шарлатанів? Бо їх уділяє священник що перебуває у гріху? Може, і обурє, засмуче, засмучує, і ще засмучує, обурє багатьох? Чому Папа багатший за магнатів не на свої власні гроші, а на гроші вбогих вірних будує Петрову церкву? Ну, замовк, коли б ви краще! Може, плаче матір Божа?» – не дав себе зацитькати гулярд, «Коли бачать, як замість того, щоб молитися і жити в благочесті, священники рвуться до війни, до політики, до влади. Як вони правлять?» а До їхнього правління дуже добре підходять слова пророка Ісаї Гори законодавцям, несправедливим та писарям, які пишуть на лихо, щоб від правосуддя усунути бідних і щоб відняти права від убогих народу мого, щоб стали вдовиці здобичу їм і пограбувати сирід. «Заправду?» – криво усміхнувся колектор. «Різкі слова, різкі, мось пане Раабе. Сказав би я, що і до вас самих можна їх застосовувати, що і самі ви, не без гріха, промовляєте як політик, щоб не сказати як священник, замість того, щоб як вам належить триматися лютенькі рими і співу». «Рими півом, і співом, кажете». Бельтра Бельтреаби зняв злу клютню. «Як побажаєте! Цісарське попове та антихристове, їх міць не від Христа, але від антихриста із цісарського листа». Зраза. пробурмотів озираючись колектор. «Вже краще було б вам говорити. За твої христи рани!» «Дай нам, Боже, капеланів, щоб до правди вели антихриста, звели нас, хто тобі привели. І ляхи, і німаки, і ще й усякі язики, як вомпити в мові, вірте вікліфові, правди, каже слові. Правди, каже слові». Машинально повторив подумки заслуханий Ренема. «Правду, – скаже, – де я вже чув ці слова? «Ще вам колись, пане Рабе, буде біда за ці приспівки». Кисло говорив тим часом колектор. А вам, братики, я дивуюся, як ви можете все це так спокійно слухати. У піснях, усміхнувся один з францисканців, тоже часто ховається правда, а правда це правда, і не викривеш, треба стерпіти, хоч би й боліло, а віклів. Що ж, блукави, лібрі сунт, легенді, нон, комбуренді. Книги існують на те, щоб їх читати, а не палити. Латина. «Віклів прости, о господи!» – докинув другий. «Не був першим, оболівав про те, що тут йшлося наш великий брат і патрон, бідняк з Асізі. Нема чого заплющувати очі і відвертати голову. Недобре діться. Віддаляються духовні від Бога, світських речей пильнують. Замість того, щоб скромно жити, бувають вельможнішими за князів і баронів» казав же Ісус, як свідчить Євангелія!» – тихо додав третій. «Нолі посідере ауром неква аргентум пекуніям інзоніс вестріс!» «Не беріть ані золота, ані срібла, ані мідяків до своїх поясів!» – латина. «Євангелія від Матвія». «А слів Ісусових!» – вставив кашлянувши гладкий сержант. Ні поправляти, ні змінювати не може ніхто. Навіть папа. А якщо він це робить, то він не папа, як сказано в пісні «Справжній антихрист». «Ага», – загорлав потираючи сизий ніс найстарший прочане. «Так воно і є». «Ну, боги ради», – жахнувся колектор. «Та цитьте ви! Ну і компанія мені досталася. Та ж це один в один вальденські і бегарські балачки, Гріх буде вам відпущений» пирснув настроючи лютню гулярд, «Ви ж збираєте податок для святої мети, за вас заступляться святій Адафт і Матвій». «Ви помітили, пане Рейнмаре?» промовив колектор з виразною образою в голосі. «Як уїдливо він це сказав. Поза сумнівом, кожен усвідомлює, що податки стягують на Богоугодні цілі, що вони ведуть до загального блага, що платити треба, бо такий порядок усі це знають і що». Ніхто митарів не любить. Буває, побачить, що я наближаюся, і в ліс утікають. Буває, що з собаками зацькують. Брудне слово кинуть, і навіть ті, котрі платять, дивляться на мене як незачумленого. Тяжка доля, кивнув головою гулярд, підмогнувши ринивину. А ви ніколи не хотіли цього змінити, маючи стільки нагод. Тибельтрабе, як виявилося, був людиною кмітливою. З «Не вертіться в сідлі!» – тихо мовив Інреневену, підвівши коня зовсім близько. «Не озирайтеся на зембець, зембець вам треба уникати!» «Мої друзі!» «Я чув!» – перебив Гулярд. «Що говорив колектор? Іти на допомогу друзям – справа шляхетна. Але ваші друзі, дозвольте вам зауважити, не справляли враження таких, які самі не дадуть собі ради» які дозволять себе заарештувати зембецький міський сторож, яка, звісно ж, славиться, як і всі стражі права, під запалом, швидкістю, дії, відвагою і розумом. Не думайте, повторюю про повернення. З вашими друзями в зембецях нічого не станеться. А для вас це місце погибель. Їдьте з нами до барду, допонечує А звідти я особисто проведу вас в Чехію. Що ви так витріщаєтесь? Ваш брат був мені близьким соратником. Близьким? Ви б здивувалися, наскільки. Здивувалися б, як багато нас пов'язувало. Мене вже нічого не здивує. Це вам так тільки здається. Якщо ти справді був Петерліновій другом, сказав після недовгого вагання Рейневен, то тебе втішить звістка, що його убивця досягла кара. Кунце Аулук та всієї його компанії вже немає серед живих. «Скільки мотузи ж витися, кінець буде?» – повторив зачовгану приказку. Ти бальтрабе. Чи не від вашої руки вони загинули, паничу, Рейнмере? На привал, кортежик зупинився під величезним думом, древнім деревом, яке пам'ятало десь не одне століття. По дубі весело гасали білки, нітрохи не дбаючи про поважність і гідність. Вони випрягли з накритого чорною мішковиною воза, а компанія розсілася під кроною. Незабаром, як і припускав Рейнман, Почалися політичні дискусії, які, згідно з його очікуваннями, стосувалися загрози гусицької єресі з боку Чехії і Великого Христового Походу, що міг початися з дня на день і мав покласти край цій єресі. Але хоч тема і справді була досить банальною і передбачуваною, дискусія не пішла сподіваним руслом. «Війна!» – ні з того, ні з цього, заявив один із францисканців, потираючи тонзуру, на яку білка скинула жолудь, Війна це зло, сказано, бо не убий. А захищаючи себе? запитав колектор. І своє мино, а захищаючи віру? А захищаючи честь, сіпнувся Хартвіг фон Штітенкрон. Що тут балакати, честь належить захищати, а образи змивати кров'ю? Ісус у Гецеманії не захищався, тихо відповів францисканець, і наказав Петрові сховати меч. Хіба ж він був безчесний. «А що пише Августин доктор Екклізіа у Десі Вітати Де?» Викнув один із прочан, демонструючи свою начитаність. Досить несподівано, бо колір його носа свідчив радше про інші вподобання. Та ж там йдеться про справедливу війну. А що може бути справедливішим, ніж війна з поганством і єресю? Хіба така війна не мила Богу? Хіба йому неприємно, коли хтось убиває його ворогів? А Іван Златус та Ісидор, Сидор, вони що пишуть, завелав другий ерудит з таким само червоносизим носом. А святий Бернард і склерво. Він велить убивати єретиків, маврів і безбожників, називає їх нечистими кабанами. Таких убивати, рече він, то не гріх, то во славу Божу. Та хто є такий, господи, помилуй, склав руки францисканець, щоб заперечувати святим докторам церкви. Я ж не встриваю у диспут. Я лише повторюю слова Христа з Нагорної проповіді, а він наказав любити ближнього свого, прощати тим, хто провинився перед нами, любити ворогів і молитися за них. «А «Павло наказує ефесіанам», додав другий щенців не менш тихим голосом, «проти сатани озброїтися любов'ю і вірою, а не списами». «Дасть Бог, амінь!» перехрестився третій францисканець. «Любов і віра переможуть!» Згода і пак здеї запанують між християнами. Бо гляньте, лише хто з диференцією між нами користається? Басурманин. Сьогодні ми сперечаємося з чехами про Слово Боже, про вид причастя, а завтра, що може статися? Магомет і півмісяці на церквах. «Ну що ж», – пирскнув найстарший причанин. «Може, і чехи прозріють, відречуться від єрититства. Може, їм у цьому голод допоможе». «Бо вся Європа приєдналася до ембаргу, заборонила торгівлю і будь-які промисли з гуситами. Їм потрібні зброя і порох, сіль і продовольство. Якщо їм цього не вистачить, то їх буде і розброєно, і заморено голодом. Коли кішки марш гратимуть гусити, здадуться, от побачте». «Війна!» – повторив з натиском перший францисканець. «Це зло! Це ми вже з'ясували. А Вам що, здається, ніби ця блокада суголосно з Ісусовим ученням?» Велів Ісус на горі морити голодом ближнього? Християнина. Відкинувши релігійні диференції, чехи теж християни. Нікуди не годиться таке ембарго. Твоя правда, брате, докинув слово Тибельтрабе, що розвалився під дубом. Так не годиться. І ще вам скажу, що такі блокади часом перетворюються на палку з двома кінцями. Щоб тільки вони нас до біди не довели, як довели лужичан. Щоб не обійшлися шльонську так само дорого, як в Верхній Лужиці, минулорічна оселеццева війна. «Оселеццева війна?» «Так її назвали», – спокійно пояснив Гуляр. «Тоді бо теж йшлося і про ембарго, і про оселецці. Як хочете, розповім». «А вже ж хочемо, хочемо». «А було воно так». Треба треба випростився, зрадівши зацікавлено. «Пан Гинек Бочек з Кунштата, шляхтич». Гусит страшенно любив оселеці, але що він їв з таким задоволенням, як балтійські оселеці по Голландському, особливо під пиво чи горілку або ж у піст. Верхньолужицький лицар Генріх Фокдогна, пан на Графенштайні, знав про апетит пана Бочика. Оскільки ж Рейстаг саме радився стосовно ембарго, то вирішив пан Генрік перетворити слово на діло і на власний розсуд та пригнобити і заблокував йому постачання оселеця. Розізлився пан Бочек, узявся, просити, мовляв, релігія релігія, але оселедець оселецем. Воюй собі такий сякий папісти за доктрину і літургію, але оселеці мені залиш, бо я їх люблю. А пан пан йому на це, оселеців до тебе, єретику, не пропущу. Жирий Бочек копчений бочок, в грудинку навіть по п'ятницях. І це переповнило чашу. Зібрав розлютований пан Гінек дружину, рушив на лужицькі землі, несучи туди меч і вогонь. Першим пішов з димом замок Карлсфріт, прикордонний митний пункт, де затримували оселецьові транспорти. Але пану Бочику цього було мало, так страшно він розізлився. Запалали села навколо Гартау, костели, фільварки, а заграва пожеж засвітила в очі навіть перед самої Житави. Три дні пан Бочек палив і грабував. Не окупилося? Ой, не окупилося ложичайна маселецева війна. Не бажаю шльонську. Нічого подібного. Буде так, як Бог дасть, промовив францисканець. Усі надовго замовкли. Погода почала псуватися. Грізно потемніли гнані вітром хмари. Ліс шумів. Перші краплі дощу почали залишати мокрі сліди на каптурах, у пунчах крупах коней і мішковині чорного воза. Рейневан наблизив свого коня до Тибальда-Раби. Вони поїхали, торкаючись з триманами. «Гарна розповідь», – стиха заговорив він, – селеці. селаці». «І Кантилена про Вікліфа теж нічого так. Дивно тільки, що ти не підсумував усього, як там у Кромоліні, читанням чотирьох праських артикулів. А от цікаво, податковий колектор знає щось про твої переконання». «Дізнається», – тихо відповів Голіард. Коли настане час? Бо є, як говорить еклезіаст, час мовчати і час говорити, час шукати і час втрачати, час зберігати і час викидати, час любити і час ненавидіти, час війні і час миру. На все свій час. Цього разу я погоджуюся з тобою цілком і повністю. На роздоріжжі серед світлого березняку стояв кам'яний покутний хрест. Одна з численних у Шльонську пам'яток злочину і каяця. Напроти Христа яснів піщанистий тракт, а в інші сторони вели похмурі лісові дороги. Вітер шарпав кроний дерев, жбурляв сухим листям. Дощ наразі ще тільки дрібний сік по обличчі. «Но все свій час», – сказав Рейнаван Тибальдурабе. «Так говорить еклезіаст. Тож і нам настав час попрощатися». «Я повертаюся до Зембець. Нічого не кажи». Колектор дивився на них, а також брати-мінорити, прочани, солдати, Хартвіг фон Штітенкрон і його донька. «Я не можу залишити друзів, які можуть бути в біді», – печив Рейнван. «Так не годиться, дружба річ велика і прекрасна». «Чи ж я щось кажу?» «Їду». «Їдьте», – кивнув Гулярд. «Але якби вам довелося змінити плани...» Якби ви все-таки віддали перевагу бордо і дорозі в Чехію, ви легко нас наздоженете. Ми будемо їхати повільно, а біля Сціборової поремби плануємо зробити довший привал. Сціборова поремба. Запам'ятаєте? Запам'ятаю. Прощання було коротким, навіть дещо побіжним. Звичайні собі побажання щастя і Божої допомоги. Риневон розвернув коня. У пам'яті залишився погляд, яким попрощалися з ним донька Штітінкрона. Погляд телячий, масний, погляд водянистих і тужливих очей з-під вищепаних брів. Така бридуля, подумав у галопі проти вітру і дощу Рейневан. Такий страхопут, такий страхополог, але вдатного чоловіка помітить одразу і зуміє розпізнати. Кінь подолав галопом десь гону, перш ніж Рейневан усе обмірковував, і збагнув, який же він дурний. Вилетівши на них поблизу Великого дуба, він навіть не дуже здивувався. Га. крикнув Шерлей, стримуючи танцюючого коня. Клянусь всіма духами, та це ж наш Рейневан. Зіскочили з сідл, за мить Рейневан застогнав у сердечніх обіймах Самсона метка, які, проте загрожували поламати йому ребра. Ну, ну ну. говорив трохи зміненим голосом Шерлей. «Утік від зембецьких катів, утік від пана Біберштайна із замку Штольц. Моє шанування, поглянь, лише Самсон, який здібний юнак. Усього лише якісь два тижні зі мною, а скільки навчився. Спритний став маттю, як домініканець». «Він їде до Зембець», – зауважив Самсон. Здавалося б холодно, але в його голосі теж броніло зворушення. «А це виразно свідчить супроти спритності і заперечує розум. Як вам, реймере. Зембицьку справу я вважаю закінченою», сказав Рейнован, зціплюючи зуби. Ніби їй не було. Вона вже ніщо не пов'язує із зембицями. Мене вже ніщо не пов'язує з минулим, але я боявся, що вас там схопили. Вони? Нас то ти жартуєш. Я радий вас бачити. Я справді дуже тішуся. Сміятимешся, ми теж. Дощ посилився. Вітер шарпав гілля дерев. «Шарлею», – мовив Самсон. «Гадай, нам уже нічого далі їхати слідом. Те, що ми збиралися зробити, вже немає ні мети ні сенсу. Рейнмар вільний, його нічого не зв'язує. Давайте дамо коням шпори і гайда до опави, до угорського кордону. Пропоную залишити за спиною шльонські всешльонські, у тому числі й наші відчайдушні плани». «Які плани?» – зацікавився Рейнман. «Немає значення, Шарлею, що скажеш?» Я раджу відмовитися від наших намірів. Розірвати угоду. Не розумію, про що це ви? Потім, Рейнмари. Та що, Шарлею? Демирит голосно кашлянув. Розірвати угоду, повторив він за Самсоном. Розірвати. Було видно, що Шарлей бореться з власними думками. А стає ніч, нарешті сказав він. А ніч переносить раду. Ла нотте, як кажуть віталі, порта ла консігля. Властиво «Ланоти порта консігліо» ніч приносить пораду італійська, тобто завтра буде видніше. Але за умови, додам уже від себе, що цю ніч спати в сухому, теплому і безпечному місці, коня, хлопці, і за мною. Куди? Побачите!» Було вже майже зовсім темно, коли перед ними забовваніли плоти і будинки, розгавкалися собаки. «Що це?» – запитав Самсон. Із занепокоєнням в голосі. Вже це дембровець, перебив Шарлей. Гран є, що належить монастирю цистерціанців у камінці. Коли я сидів у демаритів, мені, бувало, наказували тут працювати у порядку покарання, як слушно підозрювати. Тому я й знаю, що це місце сухе й тепле, ніби створене для того, щоб добряче виспатися, а вранці вдасться і з їжею щось організувати. «Я так розумію, що тисцерціанці тебе знають, що ми попросимося до них на нічліг». «Нема хап -хап. знову перебив Йодемерет. «Три ножти коней! Залишимо їх тут, у лісі. А самі за мною, не в шпиньках!» собаки заспокоїлися, гавкали вже тихіше і знехотя, коли Шарлей спритно виламував дошку в стіні стодоли. За хвилину вони вже були в темному, сухому, теплому приміщенні, що приємно пахло соломою сіном. Ще за якусь мить, залізши по драбині на перекриття, вони вже закопувалися у сіно. «Давайте спати!» – пробурмотів Шарли шелестячи. «Шкода, що на голодний живіт, але з їжею пропоную стриматися до ранку. Тоді, напевне, вдасться вкрасти чогось поживного. От хоч би яблук. Але якщо не сила ждати, то може піти хоч зараз». «Якщо хтось до ранку не витримає, а, Рейнмаре, я в першу чергу тебе мав на увазі як особу, що має труднощі з опануванням примітивних потягів Рейнмаре». Рейнван спав.